21. Нас женуть радіальним коридором до центру, вишукувавши в ланцюжок. Менший охоронець іде попереду, слідом за ним Неша, восьмий і я. А замикає ходу великий охоронець. Поки ми спускаємося центральними сходами, у мене скручує живіт від раптової думки, а чи не ведуть нас прямо до рециклера? Схоже, у Неші виникло те саме питання. Тому що коли ми, не зупиняючись, минаємо другий рівень, вона каже... Ви ж розумієте, що не можете застосувати до нас жодних дисциплінарних заходів до ухвалення судового рішення? «Ой, гаразд!» – доноситься ззаду голос великого охоронця. «Радійте, що після таких фокусів ми не спалили вас на місці!» «Да пішов ти!» – гарчить восьмий. «Ти що, унітарій?» «Так!» – відповідає той. «І маршал теж! Тож ви, малята, вляпалися!» «А то ж точно!» Не обертаючись, опускає перший охоронець. «У нас світська колонія, а не теократія», – заперечує Неша. «Ви не маєте жодного права палити нас». Охоронець знизує плечима. «Це нарож судмаршала». Коли ми спускаємося на перший рівень, нас ведуть не до рециклера. І не до підвалу, бо його тут просто немає. Наскільки мені відомо, і в'язниці тут немає. Врешті вартові приводять нас у свою вартівню. Дивний вибір, бо там є шафки, повні бронежилетів та зброї. І навіть автомат самообслуговування з їжею. Хоч зараз підіймай збройне повстання, а потім добре перекуси. Не надто мудро з боку служби безпеки. «Чекайте тут!» – каже той, що більший перш ніж зачинити двері. «Тримайте руки подалі від зброї і не надумайте замовляти їжу!» «А те що?» – наривається Неша. Він довго дивиться на неї, сокрушно мотає головою і повторює – Чекайте! Як тільки він йде, Неша рішуче прямує до однієї з зброєвих шафок і показує сканеру свій окуляр. Індикатор блимає червоним. Ну і добре, каже вона. Спиток не збиток. Мило, зауважує восьмий. І що ти збиралася робити, якби шафка відкрилася? Вона знизує плечима. Зі зброєю в руках проклала б шлях до свободи, мабуть. А справді, що б ми зробили, якби Неша залізла в шафку? Загалом питання цікаве. Ми навіть не замкнені на ключ. Нехай ми не маємо можливості дістатися до зброї, але ми можемо просто втікти. Або зненацька напасти на першого з охоронців, коли вони повернуться за нами. Багато чого можна зробити, але що нам це дасть? Купол – єдине місце на планеті, де ми маємо шанс вижити, а не загинути за кілька секунд. Це наводить мене на думку, що в якомусь сенсі сам Нільфгейм – лише величезна холодна в'язниця. Посередині кімнати стоїть диван, біля нього притулився журнальний столик. Восьмий плюхається на один кінець дивана, закидає голову і заплющує очі. За хвилину я сідаю з іншого кінця, Неша падає між нами, обіймає за плечі та притягує до себе. А знаєте, каже вона, якби перед стартом із Мідгардами не запитали, якою я бачу свою майбутню смерть, страту за сексуальні злочини навіть до списку не увійшла б. Ніхто тебе сьогодні не стратить, запевняє восьмий запевняє восьмий, не розплющуючи очей. «У нас всього два атмосферні пілоти, і ти один із них. Маршал, звісно, знайде спосіб перетворити твоє життя на пекло, але вбивати не стане». «Не знаю», – сумнівається Неша. «Може, зараз він і так думає, але як він заговорить, коли я у колошкою очен?» Восьмий знизує плечима. «Думаю, це залежить від того, чи вдасться тобі видати її смерть за нещасний випадок». Якийсь час ми мовчимо, сидячи з заплющеними очима і притулившись головами один до одного. Восьмий, мабуть, має рацію. Нешу командор не вб'є. Але нас він точно стратить найжорстокішим чином. І в мені зріє погана впевненість, коли з бака вийде дев'ятий, його очима дивитимуся вже не я. І корабель Тесея переречений. Пішло все до Біса. Принаймні, я в хорошій компанії. Десь за годину вертається менший охоронець. Барнс! Кличе він. На вихід. І скривившись, додає обидва. Аджая, ти поки що залишаєшся тут. Неже все ще обіймає нас. Вона цілує восьмого, потім тягнеться, щоб поцілувати мене теж, охоронець різко відвертається. Та що за фігня, Аджая? Серйозно, якого біса? Іди в дупу, огризається вона. Восьмий зітхає і каже їй. Знаєш, ти тільки гірше робиш. Мабуть, він має рацію. Хоча, з іншого боку, якщо оцінювати наші шанси, гірше вже нема куди. Ми з восьми встаємо та виходимо. І знову охоронець веде нас до рециклера. Він відкриває п'яті двері далі за коридором, за ними знаходиться кімната розміром з комору. Що тут таке? питаю я. Він знизує плечима. Комора! Охоронець заштовхує нас усередину і зачиняє двері. У коморі темно. Мій окуляр перемикається на інфрачервоне бачення. Але зараз я хочу тільки одного – трохи поспати. Тому перемикаю його назад, сідаю в кутку і впираюся чолом у коліна. Я вже майже вимикаюсь, коли відкривається вікно чату. Мікі-вісім. Ти розум... Я знову перемикаю окуляр до інфрачервоного режиму і дивлюся на восьмого. Він сидить у протилежному кутку, згорбившись, як і я, і щосили хропе. Мікі-вісім. Розум... іш... Так він відправляє повідомлення у вісні. Я моргаю і перериваю чат, відключаю окуляр і заплющую очі. Поняття не маю, скільки пройшло часу, коли я прокидаюся від променю світла з відчинених дверей. У нас прийшов новий охоронець. Цього я знаю. Його звати Лукас. Я часто бачив його на каруселі під час перельоту. Він практикував якесь бойове мистецтво дуже повільно. Я ще спитав у нього тоді, у чому сенс такого тренування. Мені здавалося, що в бою перемагає той, хто виявляється швидше за супротивника. Лукас усміхнувся, похитав головою і перейшов до наступної вправи. Лукас завжди здавався мені порядною людиною, і зараз він не дуже радий, що йому доводиться мати з нами справу. «Привіт, Мікі», – каже він. «Мабуть, у вас неприємності?» «Так», – відповідає восьмий. «Ми так і зрозуміли». «Що сталося, братики, як вам довелося стати мультиклоном?» «Довга історія», – кажу я. «А якщо коротко, то в усьому винен Берто». Лукас сміється. «Я міг би і здогадатися. Гумес, це щось з чимось. Ніколи не міг збагнути, чому ти досі проводиш з ним стільки часу». «Так», – каже восьмий. «Останнім часом я й сам про це думав». «Ну що ж», – зітхає Лукас. «Піднімайтесь, хлопці, великий бос хоче вас бачити». «Господи Барнс!» – сидить Маршал. «Попри все, я до останнього відмовлявся в це вірити». Я не наважуюсь спитати, попри що саме. Ми з восьмим у нього в кабінеті сидимо на тих самих маленьких стільцях, на яких ми зберто сиділи кілька днів тому. Схоже, за дві доби настрій у командора Ані трохи не покращився. «Слухайте, сер, каже восьмий. «Звичайно, ситуація виглядає паршиво, але це ще не кінець світу». «Я розумію, що нас не повинно бути двоє, але ви знаєте, що мультиклонування відбулося ненавмисно. І в певному сенсі це навіть непогано. Колонія і так балансує на межі виживання, а від нас двох удвічі більше користі. Як не крути, ми потрібні вам. Краще спустити цю справу на гальмах». Маршал червоніє на очах. Кілька секунд він мовчки перекочує жовна, а потім схоплюється і б'є кулаками по столу. «Слухай сюди, проклятий виродок! Мені насрати, навмисно чи ненавмисно!» Забудемо про те, що ви вкрали у колонії 70 кілограмів життєво важливого кальцію та білка, а ми й без того знаходимося на межі голодної смерті. Відкинумо навіть той факт, що один із вас повинен був повернутися в рецикли в ту ж чортову секунду, коли ви усвідомили, що стали мультиклоном. А заради всього святого, Барнс, ви спали один з одним. Я не... та в мене...» Командор захлинається словами, замовкає і падає назад у крісло. Зробивши глибокий вдих, заплющує очі і повільно видихає а коли знову розплющує, обличчя в нього порожнє і невиразне, як у манекена. «Будь чудовіська!» – каже маршал тихим рівним голосом. «І ви обидва вирушите до рециклера. Єдиний сенс цього обговорення полягає у пошуку відповіді на два питання. Чи має право на існування ваша дев'ята версія, чи слід разом з вами знищити її аджаю?» У восьмого відвалюється щелепа, а в мене очі мало не вилазять з орбіт. «Сер, будь ласка!» – бурмотить восьмий. «На ж не знала», – перебиваю я. «Точніше, не знала доти, доки я не застав її з восьмим. А майже одразу після цього з нами з'явилася охорона, і не треба її карати, сер. Вона ні в чому не винна». «Я вже поговорив за Джаєю», – заперечує Маршал. «Вона твердить, що знала. За її словами, вона ще два дні тому зрозуміла, що вас двоє. А також прямим текстом заявила, що чим би вона з вами обома не займалася, це не моя бізова справа». Після чого порадили мені засунути мою ущербну унітаріанську мораль собі в дупу. Він ненадовго переривається, щоб зробити ще один глибокий вдих. Якби вона не була одним із двох наших кваліфікованих бойових пілотів, і якби колонія нині не загрожувала війна з налаштованими місцевими розумними істотами, і вже не було б у живих. Зачекайте, насторожується восьмий. Яка війна? Трофей, який ви принесли з виласки, пояснює маршал. «Виявився не зовсім живим організмом. Ті, кого ви називаєте повзунами, насправді є продуктом гібридних технологій. Ми запідозрили ще тоді, коли вони знищили металевий настил у головному шлюзі, а дослідження зразка лише підтвердило наші підозри. Зараз ми перебуваємо у стані війни, а отже мені доведеться серйозно подумати над тим, як вчинити заджагію». Він відкидається на спинку крісла, заплющує очі і стискає пальцями перенісся. «На щастя з вами, я не маю таких проблем». Він кличе Лукаса, який весь цей час чекав на дверях. «Відведіть їх, будь ласка, до камери. Мені треба переговорити ще з кількома людьми. А з ними розберемося, коли закінчу». Кумедно. Виявляється, в'язниця у нас так і є. «Що ж», – каже восьмий, – «то були непогані два дні. Я встаю і роблю два кроки від лави до ліжка. До того, як нас сюди кинули, як гадки не мав, що в колонії є камера для утримання ув'язнених». Мабуть, про неї не знали й охоронці, які витягли нас з мого відсіку, інакше вони б не ризикнули залишити нас у службовці та ще й поряд з торговим автоматом. Але от вона, камера, стандартна кімната, 2 на 3. Єдина різниця між нею і житловими відсіками в куполі полягає в тому, що двері замикаються ззовні. Наскільки я можу судити, ми перші злочинці, які перебувають під вартою з того моменту, як експедиція покинула Мідарт. Схоже, що наш початковий план був вірним». Я падаю на ліжко і витягуюсь на повний зріст і заплющую очі. Тобі слід було зіштовхнути мене в люк для трупів, поки була така можливість. Принаймні, ти засунув би мене головою вперед. «Так», – погоджується восьмий, – «мабуть, ти маєш рацію. Як думаєш, він і справді вб'є нас обох? «Схоже». Деякий час ми просто мовчимо. «Дивно, в якомусь сенсі затримання навіть принесло полегшення». З того часу, як я увійшов до себе у відсік і виявив у власному ліжку восьмого вимазаного липкою поганю, в мене в животі оселився тваринний страх. Я знав, що ми не зможемо зберігати нашу таємницю вічно, і боявся того, що станеться, коли правда вийде назовні. Тепер, коли воно сталося, і мені приблизно зрозуміло, як розвиватимуться події, я почуваюся набагато спокійніше. Насправді, мені майже вдається задрімати, коли восьмий знову подає голос. Командор погрожував, що не тваритиме дев'ятого. Невже він і справді зважиться? Колонію у будь-якому випадку потрібен розхідник. Я розплющую очі і ліниво повертаю голову, щоб подивитись на восьмого. Думаєш, Маршалу не начхати? Він починає відповідати, але обриває сам себе і мотає головою. Ні, напевно ні. Я знову заплющую очі. Є краще питання. Яка нам різниця? Що ти маєш на увазі? Зіткнувши, я сідаю і повертаюсь до нього обличчям. Ти не я восьмий. «Хіба це не очевидно?» Він гіпнотизує мене поглядом не менше п'яти секунд перш ніж вимовляє. «І що ти хочеш цим сказати?» «Я хочу сказати, що всі відомості, які Джема втокмачувала нам на думку, станції Гімель, принаймні щодо безсмерття, не синитніться собача, ось так. Останні шість тижнів і є моє єдине життя, останні два дні твоє. І нічого іншого у нас немає і не буде. Ми чортові метелики-поденки». І коли маршал зіштовхне нас у люк для трупів, ми помремо по-справжньому і назавжди. Мене не хвилює, витягне командор із бака дев'ятого чи ні, бо дев'ятий все одно не буде мною. Він буде якимось стороннім хлопцем, який почне спати в моєму ліжку, їсти мій пайок і розпоряджатися моїми речами». Восьмий відчай душно мотає головою. «Ні, я на це не куплюсь. Згадай, корабель Тесея, згадай визначення особи у Канта». Якщо дев'ятий думає, що він – це я, і всі навколо теж вважають, що він – це я, і не має жодної можливості довести, що він – це не я, тоді дев'ятий і є я. А що стосується твоєї полум'яної промови, то саме через подібні міркування і заборонили створення мультиклонів. Я звожу очі до стелі. Створення мультиклонів заборонили тому, що Алан Манікоба спробував заповнити собою весь всесвіт. Як скажеш. Він сидить на лавці із заплюшеними очима, згорбившись і обхопивши себе руками. Час плине. Я дрімаю і прокидаюся знову, провалююся у сон і прокидаюся знову. Восьмий, як і раніше, сидить на лавці, але тепер спина у нього пряма, очі напівприкриті, руки складені на колінах. Якоїсь миті мені спадає думка, що я ось так і просплю останні години свого життя. Але навіть це чомусь залишає мене байдужим. Зрештою, з класанням відкривається замок і двері відчиняються. До кімнати входить охоронець на ім'я Гаррісон. Він не високий, худенький, богнемета при ньому немає, і на секунду в мене з'являється безглузда ідея стрибнути на нього, збити з них, вискочити з камери і втекти. От тільки куди? Ідіотизм. "Привіт", каже Гаррісон. "Хто з вас сьомий?" Я дивлюсь на восьмого, той знизує плечима, і я зі стоном сідаю на ліжку і піднімаю руку. "Добре", киває він. "Ходімо". Я встаю. Восьмий усміхається куточком губ. «Побачимося на тому світі, брате!» «До зустрічі!» – відгукуюся я. Ми обидва знаємо, що для нас той світ лише чийсь кухоль протеїнової пасти. Але принаймні восьмий начебто пробачив мені за те, що я зруйнував його ілюзію безсмертя. Охоронець відступає і жестом велить мені вийти в коридор, і я курюся. Рециклер знаходиться на нижньому рівні у центрі куполу. Досить швидко стає, зрозуміло, що ми прямуємо не туди. Тим часом ми доходимо до кабінету маршала, і я знову замислююся, чи не вдасться мені прожити ще кілька годин. І тільки коли Гаррісон стукає у двері, до мене доходить. Можливо, командор просто хоче застрелити мене власноруч? «Заходьте!», «Заходьте – каже Маршал. Двері відчиняються, і Гаррісон махає мені рукою. Я проходжу повз нього, двері за мною зачиняються. «Сідайте!» – каже Маршал. Я мотаю головою. «Дякую, я постою». Він зітхає кілька разів, моргнувши, налетиме кров'ю очима. «Як вам завгодно, Барнс?» Командор відкидається на спинку крісла, складає руки на колінах і дивиться на мене. «Я поговорив із Гомесом, і хочу, щоб ви розповіли мені все, що вам відомо про цих тварюк». «Про яких тварюк, сер? Ви маєте на увазі повзунів?» «Гомес запевняє, ви виявили якусь тунельну систему. Він вирішив, що ви там загинули, але вам явно вдалося знайти вихід, чи не так?» Я киваю. Саме це і започаткувало плутанину, сер. Берто повідомив, що я зник без вісти, а на той час, коли я повернувся під купол восьми уже вибрався із бака. Маршал зупиняє мене помахом руки. Мене зараз не це хвилює, Барнс. Мене турбують тунелі. Їх там не повинно бути. Наше орбітальне дослідження показало, що вся галось геологічно стабільна. Тут немає вулканічної діяльності, ні розломів у земній корі, ні гір, ні у садових порід. Словом, нічого такого, що могло б пояснити велику систему печер. Згоден, сер, кажу я. Я подумав те саме. Правильно подумали. І які ваше враження від перебування там унизу? Чи були печери схожі на природні геологічні структури? Чи вони здалися вам штучно створеними? Я зволікаю в нерішучості. Наскільки відверто варто розповідати? Як відреагує командор, дізнавшись про існування величезних повзонів, які за бажання зможуть легко прогристи стіну купола? Взагалі тут і думати нічого. Я знаю, як відреагує командор Маршал, знищив би всіх повзунів, якби він мав таку нагоду. А якщо врахувати, що він контролює двигун Зорельота, можливість цю командор цілком здатний знайти. Цікаво, а колоністів на Роанок теж відвідували подібні думки? Тунелі не здалися мені природними, сер. Вони виглядали так, ніби їх проклали навмисно. Він зводить брови до перенісся. Зрозуміло. І коли ви планували цим з кимось поділитися... Я мовчу. Очевидно, він знає відповідь. Після кількох секунд незручного мовчання маршал відмахується від свого питання. Гаразд, враховуючи ваші обставини, я можу зрозуміти набажання доповідати про те, що сталося. Ви бачили там щось живе? Ось він. Момент істини. Я згадую гіганського повзуна, який несе мене тунелем, і випускає на волю в саду. Я згадую видіння з чеширською усмішкою в гусениці шовкопряда. Я думаю про дуга, на якого затягли під сніг. Я думаю про ранок. Я заплющую очі, роблю вдих, видих і розповідаю командору все.